ani, ba, caixos, esunaiz, de nuestra guachetenak kataldecita, de no. Ori, ori. Ori, hemen konbidatu zait zautu, zaitugunaren arrazoia da, ba, ba, bueno, ba, dagolako Kristo Nekimen ederra, antolatu duzu e Kristo Nekimen ederra datorren bi asteetarako. Eh, bueno, pilo bat e, daude programatuak. Eta horren e, bueno, lelo nagusia e, bueno, e, hori dena bokatuko da manifestazio handi batean, espero dezagun, donostia notxaiaren lauan. Eta horren leheloa izango da gipuzkoa desberdin baten alde, jendarte eredu aldatu, azpegituralen aldiak, handiak gelditu. Eta, bueno, ba, o, augustia saltzera... Horrezigatik eh, konbidatu zaitu guzizu, orduan ez dakit Zer kontatzen diguzu ekimen honi buruz? Ba, beno, lehenik edo eta behin, ba, esan ekimen hau planteatu zela ere, ba, orain txegituzkoan maian terresio politiko eta mediatiko zondia, eri dira egiten ez, aztegitura lan handiekin, batez ere eren, eta ikusi denun premia ere, ba, ba zela, orain momentua, ausunarketa bat bideratzeko bizartean, E, eredu konkretu ategitela lan handi hauen atzetik da hauen eredu konkretu konkretu honen inguruan ez da eta horre lan lanketa batean ase ginen taldez berdinek ta, bueno, dinamika hauei eta manifestaziari bidea eman diegut Bai, lehen egon geha hemen itzegiten nula dira inoiz, baina beli geranteagoak agintariak ez, e, basagoiti e, kainan, gero inaki arriolari behin eta arriren zuten diogu ez, garraio aspigituren beharra, ratxete bultzatzen eta nula jartzen diren, ba hori ez, pues, bilduk, zalantza, agertzen duen bakoitzen azpigitura baten aurrian, ba nola jartzen diren ez, eh, nahi ikusten dute behar azpigitura oiek eh, blindatzeko eta bar, eh, hau dela eta prestatu duzu, eh, erantzun, hau? Ba, ikusten genu, no, eh, nola bait, mugindu popularrak basula, esan duela eta badula esateko ez, eh, eta Batez ere, gaineat borroka hauek, hor parametroietan, eh, txertatu behar diela eh? mugimendu sozialen barruan, eta, baita ez, eh, erantzun guztiak istituzetan ez dela, eta mugimendu sozialek indenbeten inden enteki, ba, borroka horretan nardun behar dutela, ezta. Uh -huh. Bai, e, agian izango da, lehenengo aldian, zezu emengi puzkoan, antolatzen dela olako ekimen bat, ez da? E, Abiadur handiko trenaren aurkako manifasko egon dira, Errauskaioaren aurkako manifasko, Jaizkibelgo superportuaren e, aurkako manifasko ere bai, eta bar, baina nora honetan lehenengo aldia elkartu egin dira, e, azpiegitura hauen aurkako salak eta elkartu egin dela, eta ekimen ba, guztia daude bidiratuak haudena e, salatzeko zer gaitikan, zer daukatea mankomunean espiritura handi haue guztiek? Bueno, leleengo eta eh, ba, leloan beran, ez? E, Eredua eredu aipatzen da, ez? E, espiritura lan handi hauek ba, eredu konkretu, bati oso lotua daude, ez? Lurrarekiko oso ere sokorra bena atetik, gero krisi ekonomiko nintestu, honetan ere, ekonomikoki ba, ez dute ez dira oso errenta eta, gara, hortikaner ere, errekurtzen sahutzaile ere badira, eta aman comunean eredu eredu hori jarri konuker. Ta horrekin bat da lan da lurren zunchiketa eta porretuzkoa eta bon, eratzen no, den metropolizazio dokorra ere, eta uh -huh. eredu logika berdin hori jarraitzen diote aztegitura lan guzti hauek. Gainera, Gipuzkoa lurralde txikia daukago eta ikusten ari gara nolari diren josten, ez e, gero eta lur gehiagoa agertzen da asfaltatua, ez da, zesu? Bai, horize motivazio komuna dutena ere, askiz da, lan handiagoeko izo dira ere, bai, dinamika, dinamika ere du horren baitan, ez, en, lurrarekiko gero eta distantzia gero hartzen den eredua sortzen da, Eta, eta, bai, horren aurrean por lanak lana eitzen zaia ez. Baina, beraiek bain eta horriro esaten dute, ba, auspegitura hauek zalantzan eh, jartzen baldin badira, geldirik geratuko garela. hori Bai, hori esan du, gerizak bai. duela gutxi, bai. ze uste duzu hortaz? ekonomia bueno, geldirik ori... geratzen da? Ez, baina, bueno, de hecho, ez... Esto... E, aipatu izan da ere, askotan ez, e, proiektu, proiektu hauek ere ekonomikoki aurrera begira ez girela errenta garriak, atzetea dugu kasu ez, horren kostu handia dakarren aurtero, eta, bueno, lan baldi, ere, proiektu hauetan ematen diren lan balditza, balditza gire salatu behar salatu kolidatik ez, hidatik. Baiz, eren hori errepikatzen dute bine eta berriro ez da lanpustuak sortzen direla, eta bar, baina zelan postu mota sortzen dira? Hoize, prekarietatearen, -pre prekarietatearen jocitago lan-maldintzak, eta, bueno, ereduare da, pues, lan iztripuak, ondien diren lan iztripuak, bai, atzeteren obran, eta, hoize. Bai, eta, bueno, e, orduan, e, argi dago egitas mauek, e, klase dirigente za, e, ari interesatzen saiela esta Herriari baino edo zeuste duzu esos oso bai hori bueno eredu garbia hori adidez hp eh, dauka eh, dakarre edo gara eh, eredua da nola bait eh, metropoliak erabiltzen dituzten jendeantzako bat da, eta nortzu dira metropoli go erabiltzen duten pertsonea bai ba klase klase empresariala edo klase politikoa eta bar Bai, benezitza clase, doy izango izango litzake. Bai, Benardón contacto con uso hola gagnetekan se kemen daude prest datosen biastetarako, fabares, esos. Bueno, ya la cita da, ha sido Pablo Sastre que mencionan, o sea, nos pide le dan. Ta bueno, Miguel de Eh, makroespetxe, errauskailu eta buruntzaldeko arrobiak ikusteko atxetea eren. Eta, bueno, biharra azte artean, nezoko bezala eretuan, zoriak egozenian dago dokumentala, eta Josu Hilekin, eneko kiriarekin zola zalditzo bat. Uh -huh. aste azkenean ere, tolosako kulturetzean, guztu, gipuzkoa zerozago ditzaldia, zaztiretan. Uh -huh. aste azkenean ere, oso proietu eh, ez zit edo eh, gaztrakin delakoa izango dugu hitzalde informatibo bat Donostiako kendo kulturexean uh -huh. zazpitan ere, ostegunak Tolosako kulturexean autobista elektrikoak kezkaiturri bideo emanaldia zazpiretan eta eh, larun batean tolosan bertan ere manifestazio burrun batzu agurtuko da hamabitarrietan trenan geru uh -huh. plazatik. Uh -huh. Azte azkena Iñaki Petsaroman izango gugu, bere azkeneko liburua aurkezten? Azte azkena hortarriaren... Oita bostan. Oita bostean azkena. gaude, bai? Oize. Gero elkarra peratzea, bai? Barkatu nun aurkestuko du Petsaromanek liburua. Bai, lurra zorua bai ditzan. Bere azkeneko liburua, sastit erditan. Oderetako sempela retxean. Ados. Gero oitasei osteuna elkarra teratzea dingo da Donostian. Ogeita, ogeita zaztian Donostiako kortzenea gaztetzean borroka sozialak ezta instituzioak itxaldea egongo da, zaztiretan. Uh -huh. Ogeita derezian bendimartza, eh, oiartzun bezogantzu izketako plataforma logistikoa eta superportuaren aurka, angozona ikusteko eta nola efektatuko zuen tabar. Eta atelako da 10etan Lesoko Plazatik hogeita an goizean, ez, igandean goizeko 10etan Plazatik. Ba, ezu programamenta. Gero 8 bi, osteunean, Donostiako Kendu Kulturetzean beste itzaldibate bat egongo da, la macrocarcel de Zubietza. Maien grupo bat izango da Cesar Manzano de eta gero Donostiako Errepresentante Municipal eta Jose Larreina Garekin. Uh -huh. Azireta. Uh -huh. Eta otzaiak, berean, txarkitxo bat, antolatu dugu, Donostiako Errekaldetabernan, uh -huh. apunto de bullizion. Izeneko, beratzi territan. Uh -huh. Gaueko beratzi territan. Eta, bueno, bukaera, zukezan bezala, ba, otzaiak laularun bata, manifestazio batekin Donostian, arratxaldeko bosterritan. Bule barretik, bateko dena. Oso hongi, ezo, osea, hori guztia memoriaz kontatu diguzu? Oie, esa marnun. Apuntea, apuntea, apunte, egin dutxun, baina dut o eta... gazte argia zera, eh? <risa> bueno, gaztea, bai. Jope, bueno, utzi gaitu hemen zure eta lurre, eta biok, benetan... Oso hongi, eh? Gainditu duzu, bueno, igual bikain bat, jarriko dizugo. Azterketa honetan. <risa> <risa> Irakaz lekomplejoa sartzen alza al al izan, bai. Atena zaiz naigab, eh? Ai, defecto profesional. <girrisa> Fijo. Bueno, Zezu, ba, hori, ba, ba mila esker aguztiak kontatzea gatik. Eta eh, jendea animatu parte hartzea mobilizazetan. Hori da, hori da. Bai, bai, bai. Aber, jendea animatzen den, eta ez bai da sakon eta interesgarri hau denon hartian burutzen dugun, ezta da? bueno, ematen du Astkotanez prentza irakorteta beraien ahotsak besterik ez dira entzuten eta ematen du hemen hiritarrok ari garela eskatzen, ez? Eh, egin dezatela HT eta egin dezatela horrauskailoa, ez dakiz eta gero errealitatean ikusten dugu ez dela horrela, esta? Oi ez. Oi ez. <hie> vale, eseso. Ba, esker milla vale, ba. eta suerte handia, eh, hemen hauekin. Ba, vale. Vale. Vale. Vale, aur. Aur. Aur.